Sayyid al-Mursalim Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amalala Ayyuhal mu'minun Ibtaku Allah Uusikum wa iya yabitaku Allah Faqad fadal muhtakul Muslimin dan muslimat Unabudahhan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam subuh hadith Riwayat daripada Abi Sulaiman مالك بن الحويري رضي الله عنه كتل أدينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليهم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلى صلاه كذا في حي كذا وصلاه كذا في حي كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليقمكم اكبركم او كما قال حديث صحيح متفق عليه ثعلبه الذهبي بنما ابو سليمان اذ هو اسمه sebenar dia Malik bin Al-Huairin Radiyallahu anhu Kata Abu Sulaiman Kami telah mengunjungi Nabi SAW Wa nahnu syababat Wa nahnu syababatun mutakharibun Kumpulan kami ini terdiri daripada anak-anak muda yang umur lebih kurang sebaya. Ini ceritanya. Malik bin Al-Qawairi, dia cerita, dia kata pernah mereka ni ramai-ramai. Budak-budak muda ramai-ramai pergi mengunjungi Nabi SAW dengan tujuan nak belajar daripada Nabi. Dulu punya cerita. Pakat ramai-ramai, kawan-kawan, anak-anak muda ni. Pakat-pakat seti jumpa Nabi SAW. Fa'aqamna indahu ishrina laylah. Dan kami duduk sama dengan Nabi 20 malam. Dia nak belajar dengan Nabi. 20 malam, siang malam, siang malam, siang malam, 20 hari, 20 malam. Belajar daripada Nabi SAW. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rahuiman Rafiqah. Kata Malik bin Al Hawir ataupun Abu Sulaiman ini. Dia kata selama 20 hari, 20 malam kami duduk dengan Nabi ini. Kami dapati yang kata Nabi Muhammad ini dia ni Rahiman Rafiqah. Dia ni satu orang yang cukup pengasih dan dia satu orang yang cukup lemah lembut kita tuan-tuan kalau kita nak berlakon depan orang upah hari Dah. kita sebenarnya jemuan kan tapi kita nak tunjukkan orang kata kita ni baik upah hari kita boleh tunjuk tak upah hari eh? tak upah hari orang kenal perangai kita hak sebenar akhlak kita yang betul lalu mana kita sebenarnya duduk dua tiga hari orang kenal kita kan boleh tahan kalau nak belangkot ni tak boleh tahan dia tak boleh tahan lama perangai hak betul tabih juga orang putih kata the true colour colour dia hak sebenar tu tak ubah habis orang tahu tapi nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ni dia bukan belangkot dia bukan buat-buat tunjuk -buat baik depan orang nabi ni memang manusia baik Malik bin Al-Huairib ataupun dipanggil dia dengan nama Abu Sulaiman Dia ni bersama dengan beberapa orang kawan dia anak-anak muda Si jumpa Nabi SAW Dia duduk di si tidur bangun sama dengan Nabi 20 hari 20 malam Dia kata kesimpulan yang dia boleh buat tentang Nabi ni Wa kena Rasulullah SAW rahiman rafiqah yang kata Nabi Muhammad ni dia kata dia satu orang yang cukup penyayang dan dia ni satu orang yang cukup lemah-lemut ni Nabi Muhammad setelah 20 hari 20 malam kami duduk sama dengan Nabi Nabi boleh tahu bahawa kami ni sebenarnya teringat dekat kampung Laman kali Nabi ni dia mudah kenal orang selain daripada Allah bantu dia, ah, Nabi ni tak ada siapa bohong dia. Orang bohong dia pun dia kenal, orang main nak buat apa ke dia pun dia tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi dia, Allah bagi tahu semua benda dekat dia. Kan sehingga Yahudi pernah nak tipu Nabi. Yahudi dia buat muka manis, jemput Nabi pergi ke rumah dia. Kemudian dia buat kambing panggang nak jamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di situ, mereka letak kambing tu di depan Nabi, nak suruh Nabi makan. Nabi tak makan. Nabi tak makan. Sampai kesudah Nabi tak makan. Jadi Yahudi ni rasa sangat kecewa. Dia bubur racun dalam kambing tu. Dia nak suruh Nabi makan, nak suruh Nabi kena racun. Tiba-tiba Nabi tak sentuh kambing Yahudi hidang ni. Terhingga kan mereka ni tak boleh Pertanyaan Nabi Mereka kata Muhammad Pasal apa kamu tak jamah langsung Hidangan yang kami hidang dekat kamu ni Nabi jawab terang-terang dekat mereka Nabi kata mana mungkin Rasulullah Kekasih Allah Nak makan benda yang ditaruh racun Nabi kata Yahudi pun bila dah dengar macam tu Mereka kata kalau macam tu Memang betul kamu ni Pertuluh Allah Tapi kami tak memperiman juga ni Yahudi Mereka test dan hasil daripada test depa tu depa dapat memang betul Nabi Muhammad ni nabi Tuhan bagi tahu kat dia tapi tetap beriman dak juga pasal angkuh sombong tak mahu nak ikut kebenaran begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebur dak 20 orang ni main mengaji ke dia tiap-tiap hari tindak bangun sama dengan dia di hujung 20 hari tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dah bahawa depa ni semua teringat kepada keluarga Fa saalana amma min ahliina nabi SAW alaihi tanya kami tentang keluarga kami yang kami tinggal di kampung tu. nabi tanya kamu ada mak dak ada kamu ada ayah lagi dak ada kamu ada anak dak ada kamu ada keluarga dak ada nabi tanya semua depa dijawab kata depa ada keluarga dan depa sangat teringat dekat keluarga depa setelah tinggal 20 hari fa maka kami cerita dekat nabi kami ada bapa kami ada mak kami ada isteri kami ada anak kami ada keluarga kami ada rumah kami ada binatang ternakan cerita belaka dekat nabi sallallahu alaihi wasallam faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bila dengar macam tu nabi kata irjiu ila ahlikum nabi kata cukuplah untuk orang pertama ni mengaji dekat aku 20 hari 20 malam nabi kata cukup pi baliklah dekat keluarga kami Nabi kata Dia duduk dengan mereka pula Keluarga yang kamu dah tinggal lama kau balik di Kamu duduk sama dengan keluarga kamu Apa yang kamu belajar daripada aku Kamu pergi ajak mereka Balik dan suruh mereka turut perintah Allah Nabi kata ni apa yang kamu belajar daripada aku 20 hari 20 malam ni balik ni bagi tahu dekat keluarga kamu suruh depa ikut perintah Allah. Wa sallu salata kaza fi haini kaza wa salata kaza fi haini kaza. So balik ni kamu bagi tahu dekat keluarga kamu dekat orang kampung kamu bila sampai waktu sekian kena sembahyang. Bila sampai waktu sekian kena sembahyang. Pagi, pagi pagi kena sembahyang subuh. Tengah hari kena sembahyang zohor. Bawa ke petang, kena semayang asah Menjelang malam, semayang wangrim Tak lagi sebelum kamu tidur, semayang Aisyah Nabi SAW katakan Al apa yang kamu belajar, balik di amal bersama dengan keluarga kamu di kampung Fa'idah <tuh> habaratis salah, falyu'azin lakum ahadukum Bila masuk waktu semayang, azad Nabi kata Walia ummukum akbarukum Filih hak paling tua di kalangan kamu Untuk jadi imam sembahyang kamu Muslimin dan muslima Yang di Allah sekalian Hadis itu hadis sahih Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih Daripada hadis ini dapat kita faham Yang pertama Nabi SAW Adalah manusia yang Siapa juga kalau jumpa dia Semua kata dia baik ni Nabi Muhammad serta juga yang jumpa dia, yang sempat hidup sama dengan dia, yang sempat bergaul berkenalan dengan dia akan kata dia baik tak ada manusia kata nabi tak baik. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu. Yazid kata in talaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqab radhiyallahu anhu tiga orang ni yang pertama Yazid bin Hayyan yang kedua Husain bin Sabrah dan yang ketiga Amru bin Muslim depa ni tiga-tiga ni tabi'in tabi'in maksudnya golongan yang tak sempat jumpa nabi depa hanyalah sempat jumpa sahabat nabi jadi tabi'in ni golongan yang tak dan jumpa nabi teriming sangat depa nak tengok nabi ni macam mana rupa dia Teringin sangat lagu macam kita lah lah kita lah ni teringin Teringin nak tengok Nabi ni rupa dia macam mana Nabi ni Jernih rupa Nabi ni macam mana Tenang wajah Nabi ni tenang macam mana Nabi ni kita teringin lah kalau boleh nak nak tengok muka dia sekali Nak tengok dia dalam jaga mustahil Sebab Nabi dah tak ada lah ni kau kalau Allah subhanahu wa ta'ala boleh izin kat kita sekali mimpi jumpa Nabi pun cukup kan eh? pokok pangkalnya terangin sangat kita ni nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita hari ni, masyarakat kalut eh? masyarakat kita hari ni masyarakat kalut serabat serabit kalut kan, tapi tak tahu kadang-kadang tu tak tahu, jadi keliru jadi confused jadi... dia jadi bercamuk dulu tu Islam hak sebenar lagu mana? Hudud Allah lagu mana? Ada pulak-lah ni hudud Allah, hudud apa macam-macam hudud pulak. Jadi kita pun kadang-kadang. Tak apalah tang hudud tu, tak apalah. Tapi ada ke hudud Allah, hudud lain kan? Jadi kita ni kadang jadi keliru. Kalaulah lah ni ada Nabi. Oh cantik eh. Kalaulah Kalau lah ni ada Nabi. Sebab bila tak ada Nabi ni. Siapa cakap pun ada pihak tak setuju tak usah alim, tak usah baik tak usah jadi tak buru macam manalah ada pihak tak setuju kalau lalak ni ada Nabi Nabi Mahabakak ni hudud yang kita kena buat ni cantik tapi apa kedaya Nabi tak ada dah lalik kadang-kadang kita bila fikir-fikir fikir-fikir frah frah frah tunggu pasal apa kita frah pasal terang-terang Quran bagi tahu hadis bagi tahu ada orang tak apa-apa Kalaulah ada Nabi Nabi main tahu Hak ni hak Islam betul Kena ikut selesai masalah Macam mana zaman Nabi SAW Hidup dulu Kalau sekiannya timbul telingkah di kalangan sahabat Nabi buat keputusan Keputusan Nabi tu mengatasi semua kekeliruan Kadang-kadang Dia tak ingat macam tu Kalau ada Nabi lah Jadi ingat begitu. Tak mungkin lah Sebab Nabi dah tak ada adalah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat rindu dekat dia, sering nak tengok dia. Kalau kita rasa rindu nak tengok dia, golongan tabiin lebih-lebih lagi sering nak tengok dia sebab depa takdan sikit aja. Bila bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru depa ni lahir ke dunia ni, dan sikit aja. Bagi kita ni tak ada lambat dah eh? 1400 tahun dah hilang Tak ada Nabi ni Jadi lama dah Mereka ni amur Mereka kata kalau aku ni beranau awal sikit Dia kata dan tengok Nabi Tak ada eh, Kalau Nabi wafat, Maka lahir golongan tabi'in Maka tiga-tiga orang ni Mereka ni tabi'in Yazid, Husain dengan Amru Tiga-tiga ni tabi'in Mereka pergi jumpa seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam, Radiyallahu anhu dijumpok dengan Zaid bin Arqam. Bila sampai di depan Zaid bin Arqam, Zaid ni sahabat Nabi. Depas sampai di depan Zaid bin Arqam. Falamma jalatna ilaih, bila kami duduk depan Zaid sahabat Nabi ni. Qala lahu Husain. Husain ni kata dekat Zaid sahabat Nabi ni. Dia kata laqad laqita ya Zaid khairan katira. Husain ni kata dekat Zaid sahabat Nabi ni, dia kata wahai Zaid Untunglah kamu, kerana kamu mendapat kebaikan yang cukup banyak banding dengan kami. Raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kamu dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami tak dan tengok yang kata nabi ni macam mana tak dan tengok dengar nama aja kata ada satu nabi nama dia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupo nabi macam mana nabi macam mana tak dan tengok untunglah kamu wahai zaid pasal kamu dan tengok nabi sallallahu alaihi wasallam wasami'ta hadisah untung kamu sebab kamu dan dengar hadis nabi kamu dengar Nabi bercakap, kamu tengok rupa Nabi, kamu dengar Nabi bercakap. Wa ghazautum ma'ah, beruntung kamu kerana kamu janji pergi berperang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wa Wa sallaita khalfahu, untung kamu sebab kamu dan semayang. belakang Nabi sallallahu alaihi wa Begitu. Untung kamu ni, laqad laqita ya Zaid khairan katira. Kamu beruntung wahai Zaid sebab kamu dapat kebaikan yang cukup banyak dan semayang di belakang Nabi salallahu alaihi Wasallam itu adalah hadis Nabi cerita ke kita sahabat Nabi ni bila semayang dengan Nabi berebut ni nak duduk soh pertama belakang imam ni berebut satu, mereka berebut tu kerana janji Nabi salallahu alaihi Wasallam sallam adalah hadis orang yang semayang soh pertama pahala besar, ni satu maka di kalangan sahabat ni ada yang sanggup merangkak untuk nak tidur sahabat pertama kerana nak rebut pahala besar orang yang semayang sahabat pertama Tapi ramai daripada sahabat ni bukan kerana pahala besar tu saja, Tapi kerana mereka nak tengok Nabi SAW Maka kerana tu semayang sahabat pertama Sehingga kan di kalangan sahabat ni bila Nabi bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni Nak tengok pipi Nabi ni Tengok pipi Nabi tu Nabi bagi salam dalam kiri Assalamualaikum warahmatullahi orang hadap sebelah kiri tu nak tengok pipi Nabi sebab macam tidur sekali depa tak mau lepat peluang walaupun satu saat daripada nak menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan inilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah di dunia sekali cinta sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak heran tidak heran apabila Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik dalam perang Uhud sahabat-sahabat ni tak fikir nyawa sahabat-sahabat tak fikir nyawa, bakal meluru lari daripada tempat-tempat yang jauh ni, may tahan belakang may tahan dada kena anak panah daripada tak mau anak panah tu kena Nabi SAW yang jatuh dalam lubang tu, seorang-seorang sahabat ada yang sampai 70 ketat. ...anak panah dan juga luka di badan ketika mereka syahid di dalam perang Uhud. Sayang mereka ke Nabi SAW sampai nyawa bagi mereka tidak ada harga. Kerana kasih mereka kepada Nabi lebih berharga daripada nyawa hasil yang bagi ke mereka. Nah, Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, bila kita baca hadis-hadis macam ni kita cubalah. Kita cuba buktikan kita sayang Nabi. Kan? di antara cara kita nak bukti sayang Nabi ialah kita amalkan sunnah Nabi sunnah Nabi ni bukan sahaja sunnah dari segi simpan jangguk pakai serban, pakai jubah sahaja tetapi jauh lebih besar daripada itu ialah sunnah menuntut ilmu Nabi SAW AS sampai sebut dalam hadis dia menuntut ilmu ni fardu kehadir setiap orang Islam itu sunnah Nabi kalau kita ada cinta pada ilmu yang Nabi tinggalkan kita, kita mengamalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima kita jadi umat Dia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi syafaat ah dekat kita. Ketika kita berikutan pada masyarakat Insya Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan baharu mazid jilid satu. muka surat 133. Halaman 1 muka surat 133. Kita masuk satu bab baru kata dia bab ma'a -ja fi su'uril hira. Fi su'uril hira. E, itu bab yang datang pada menyatakan baki minuman kucing. Dalam satu bekal ada ayam. Ayam tu an eh, kucing menjilat minum maka ayam yang tinggal itu ialah bakri minuman kucing apa hukum dia dalam ugama ha? bulan lepas kita tengok bakri minum anjing. kalau dalam satu besian ada ayam anjim menjilat ayam dalam besian tu ayam tu kena tuang buang bekas tu kena kena sama yang tu kita tengok bulan lepas bulan ni pula kalau bekas ada ayam kucing menjilat ayam tu apa hukum dengan ayam yang tinggal di dalam bekas tu kehawilah saudaraku adalah ayam baki minum kucing itu adalah adakah ia najis ataupun suci maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Syafi'i di dalam Al-Umm menunjukkan bahawasanya suci dia ya? oh, kalau kucing main jilat ayam tu ayam tu suci ayam tu bersih demikianlah bunyi hadisnya an kabsyah bin ka'b bin Malik Wakand a'ndabni Abi Qatadah, an Abu Qatadah dahal alaih. Maksud dari riwayat ada ibadat Kabshah bin Khaab bin Malik. Dan ada lah Kabshah itu disisi Anu laki, laki Abi Qatadah. Ia artinya yani dia menantu perempuan kepada Abi Qatadah. Dan Kabshah merupakan isteri kepada Anu Abi Qatadah. Yani ini hadisnya riwayat daripada ibadat satu orang Nama dia Qabshah. Qabshah ni dia anak Ka'ah bin Malik. Itu kita dah baca dah cerita tentang Ka'ah bin Malik di masjid ni dulu. Ka'ah Ka bin Malik, dia ni satu orang yang tertinggal sewaktu perang tabuk. Turun ayat dalam surah al Taubah Ayat tu turun kerana Allah nak ampunkan Ka'ah bin Malik ni. Ka'af ah bin Malik Ka'af ah bin Malik ni dia satu orang sahabat yang ketinggalan sewaktu berlaku perang tabuk orang di perang tabuk dia dia terlapat sikit bangkit-bangkit tengok orang, tak ada, ada orang pegang-pegang ke Maka Nabi Alaihi Wasallam sampai tengah jalan Nabi tanya mana dia Ka'ab ni tak nampak pun Ada pula satu orang sahabat sudah dah jawab kata, Dia ni, ni nampak gaya tak mungkin hidup Itu sebab dia tak ikut kita. Ada juga kawan nak dia Kan Lepas tu bangkit pula seorang sahabat lain Dia kata sangat buruk lah apa yang kamu cakap Kerana Ka'ab bin Malik ni setahu aku Dia satu orang yang baik Dia tak macam yang kamu sangka dekat dia ini yani Ka'ah bin Malik Jadi Qabshah Syahni dia anak Ka'ah bin Malik Dan dia men menjadi menantu kepada Abu Qatadah Sahabat Nabi Dia yang meriwayatkan hadis ni Kata dia bahawasanya Mentua dia yang bernama Abu Qatadah Masuk ke atasnya yakni ni ke rumah dia Satu hari Abu Qatadah main rumah dia Abu Qatadah ni pak mentua dia Satu hari dia kata pak mentua dia Abu Qatadah sahabat Nabi mai ke rumah dia. Maka apakala sampai waktu sembahyang, maka dia hendak sembahyang. Abu Qatadah ni masa waktu dia nak sembahyang. Qalat fatakabtu lahu wa Maka kata Kabsyah, "Maka menuang aku baginya akan air sembahyang." Bila pak mentua nak nak sembahyang, nak ambil air sembahyang, menantu ni tolong ambil air. Tolong tuak dia nak ambil ayat semayang Dulu bukan ada pancur Kan dulu tak ada pancur Jadi nak ambil ayat semayang Kena ayam ni lah Ayam dia ambil daripada wadi mana kau manakah Ayam tu lah guna untuk nak ambil ayat semayang Jadi bila dia nak ambil ayat semayang Menentu tolong tuak ayam ke dia Begitu Jadi hal yang demikian itu Qalat faja'at hira Tashra Dia kata Maka kata kapsa Datang seekor kucing mau minum tengah abu Qatadah ni ni doang diayak semayang, macam kong anak kucing menuk miao miao miao bunyi macam lapak ayak begitu. Kata dia faham galah hal ina hatta syaribat, makos makos menyenyet oleh abu Qatadah dah yang ni mentuonya bagi kucing itu akan bekeh ayak yang mau diperbuat ayak semayang itu sehingga minumlah kucing itu dan aku memandangkan perbuatan mentua aku itu dia kata tengah abu khasadah dia ambil ayat semayang main duk duduk ni bunyi macam latar ayam La, macam dahaga ayam macam nak minum ayam saya kata Anji pula silap <laughs> May sekot kucing. Asalkan Anji bunyi miau-miau pula -miau kan. <laughs> May sekot kucin Duk bunyi miau-miau Dia bunyi macam lapak ayam kan? Maka dia pun ambil bekas Bekas dia duk tuang duk ambil ayam semayang tu Dia ambil bekas tu Dia sengit bagi kucing minum sikit Ayam tu je duk ambil ayam semayam Ayam tu juga dia bagi kucing minum Begitu Baik jadi bila pak mentua ni buat macam tu, kabsyah ni menantu ni dia, dia duk perhati tengok cara dia perhati tengok tu macam macam ada satu tanda tanya dalam diri dia, boleh ke? Halilul -adil itu. Eh, ni apa ni? Ayah dia duk buat ambil air sembang dia pergi bagi kucing minum ni. Boleh tak ni? Cara dia tengok tu apa pak dah tahu. Menantu ni macam macam jadi wah-wah boleh tak boleh benda dia buat. Baik. Dia kata, "Sehingga minumlah kopi itu. Dan aku memandang perbuatan pak mentua aku itu. Kata dia, "Qalat Qaysh, farani anduru Maka katanya, "Maka melihat mentua aku, yakni Abu Qatadah itu kepada aku, memandang kepada perbuatannya itu." Pak mentua ni pun bila menantu duk tengok dia lain macam, dia pun tengok menantu dia lain macam juga. Gile betul oh, kan. Eh? bila dia ambil air tu bagi kucing minum menantu dia tengok nampak lagu pelak eh kan dia pun tengok muka menantu dia dia tahu menantu dia rasa pelak dengan apa yang dia buat baik faqala at'ajabina ya bint akhi maka kata abu qatadah adakah engkau perkenankan perbuatanku ini wahai anak sedaraku bila dia tengok menantu duk paraki lagu tu dia tanya menantu dia dia kata apa pasal dengan ang, -ang, -ang? angkat kepala agak apa yang aku buat ni dia kata begitu apa qultu na'am maka kata kata capture menantu dia ni na'am dia ya. perkenan hamba ha, dia kata memang betul saya rasa pelak semua tak pernah tengok lagilah air yang digunakan untuk ambil air semayam. boleh bagi kucing minum saya tak pernah tengok orang buat macam ni qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna halaysat kata, bin najis katanya tak usahlah engkau sangka lebih minum kucing itu najis kerana bahawasanya Rasulullah SAW bersabda ia bahawasanya kucing itu tiada ia najis hmm. Abu Patadah kata tak ada buat pelik lah betul lah dia kata sebenarnya Nabi SAW sendiri kata ayah kalau bekas jilat oleh kucing Ayat tu berisik pasal apa pasal kucing bukan anjing apa maksud Allah kata lagi betul kenapa <tuh> ia minat pawafin alaikum awi maksudnya hanya tanya ialah tengah daripada binatang yang berjalan-jalan merataki segenap tempat dan segenap ceruk maka jika engkau lihat akan dia makan najis kemudian raib dia daripada mata kamu sekian kira lama ia Kemudian mendapat ayak minum maka sucilah mulut dia daripada mutan najis. Dia kata, oh dia kata kucing ni dia kata tak ada apa. Kucing ni dia bukan najis. Kucing ni minat tawafina alaikum awit tawaf. Tawaf tawaf kita dah kata tawaf tawaf tu maksud dia apa? Maksud dia tu kucing kambak tawaf. Kucing ni dia ni minat tawafin dia jenis do tawaf. Kucing ni tawaf apa? dia tawas kaki kita duduk berjalan tu dia main pusing kaki kanan dia pusing kaki kiri dia pusing kaki kanan dia pusing kaki kiri cepuk kita sepak pergi ke kiri ni uh, ilah ilah kau koror berit macam apa tak boleh kucing main tu kelitin di kaki kan main kelitin-kelitin-kelitin mula kait di belan sikit terus main tu kelitin lagi bunyi kita kata kucing ni tak kiput sepak cuma kucing ni bukan dia ada telinga panjang tapi tak dengar kita kata apa dia main tu kelitin lagi main kali ketiga sepak Pok kata saya pak kucing seperlajutnya ni ding dia selok biasa nak menyewa tak boleh, engkau ada manusia bawa kerja macam tu, engkau Nabi kata inna ma min minat pawatin yang kata kucing ni dia ni jenis menatang yang suka dok kelikin kaki, dia tak tak salah apa dan dia pun bukan najis, maka sesuai dengan kucing ni memang dia jenis menatang yang suka dok kelikin kok kaki tak dapat pula dia buat zalim pada dia. Itu maksud Nabi sallallahu Kemudian Nabi kata kalau sekiranya kamu lihat dia makan najis. Nampak kucing tu pi duk makan bangkai tikus. Tikus, ha, tikus yang mati apa sang mana ke, kucing dia duk gigit makan. Bermakna kucing tu makan najis. Tak lama lepas dia makan tu, dia lari, raik, hilang ke mana ke, tak lagi dia mai pula. Dia mai pula tu, dia dianggap bersih daripada muntah Najib. Nabi kata. Kalau tengah dia ada tokak, dia tokak tikui tu, lepas tu dia main gilat ayam kita, ayam tu jadi najis. Tapi lepas dia tokak tu, dia pergi, tak tahu dia lari, tak tahu pergi ke mana, dia mai pula, dia anggap dia bersih. Nabi kata itu hukum terhadap kucing. Begitu kata Cermizi dan pada saat ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah. Dan bermula hadis ini, hadis yang Hasan lagi sahih. Hadis ini boleh buat hukum. Begitu. Masalah ayat minum kucing dan hukumnya kata Abu Isa dan ialah yakni sebagai pada hadis dan masalah itu perkataan kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al sadiqin dan mereka yang kemudian daripada mereka itu seumpama Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq tiada memikir mereka itu akan salah pada memakai dan menggunakan aiyah lebih daripada minum bunyi uh, ulama semua kata apa ayam kalau bekas digilat oleh kucing ayam bersih. bukan sahaja bersih bahkan boleh digunakan untuk uduk begitu dan ada pun perkataan imam syafi'i yang menunjukkan tiada najis ayam baki minum kucing itu ialah umum perkataannya dalam masalah itu masalah, dia kata tolong tuang ayam mengambil uduk ya sedaraku dalam hadis dan masalah itu sahabat ada buat mengambil ayam semayang bertolong dengan orang tuang ni tadi Abu Qatadah tadi dia nak ambil ayat semayang, menantu dia kapsah, tolong tuang ayang dekat dia. Bolehkah kita nak ambil ayat semayang, ada orang tolong tuang ayang ke kita? Boleh ke tak boleh macam tu? Maka perbuatan itu ada tiga macam pada mezahat syafi'i. Kata Imam Nawawi telah berkata ashab kita, bertolong ambil ayat semayang itu ada tiga bahagi Yang pertama, bertolong dengan orang lain pada menghapirkan ayam. Maka tiada mengkeruh. Kita nak ambil ayat semayang, kita suruh orang tolong pergi ambil ayat ni berselaga bawa main kat kita. Tidak ada salah apa itu? Biasalah itu. Kita nak ambil ayat semayang, kita suruh orang tolong pergi kandang ayat bawa main kat kita. Tidak ada salah apa? Tidak mekerut. Yang keduanya bertolong dengan orang lain pada membasuhkan anggota. Dan orang lain itu menggosokkan anggota ayat sembahyangnya. Maka ini kelakuan yang dimeteruhkan oleh syarikat. Ini macam orang lumpuh. Orang lumpuh Dia sendiri nak ambil ayam selayang tak boleh lah Sebab tangan tak muik Maka ada orang duk, Tolong tuang ayam kat dia Orang tu juga tolong Tolong sapu ayam semayang di anggota, anggota wuduk dia Mekroh Dia kata kalau sekiranya dia boleh usaha buat sendiri Tapi suruh orang buat Mekroh Dia lumpuh sebelah saja Lumpuh sebelah kanan Sebelah kiri boleh bergerak Tapi merah Suruh orang buat semua Mekroh Dia kata dia suruh kita usaha sendiri Basuh sendiri Sebab apa dan lain Sebab bila orang tolong ambil ayat semayang kat kita Orang tu tak tahu tempat mana kena ayang Tak kena ayang lagi Orang tu tak tahu Kalau kita sendiri ambil kita tahu Kawasan mana berapa ayang tak sampai lagi ha, Jadi maknanya Kalau suruh orang tolong ambil ayat semayang Tolong gosot kita Ditimbangi Takut kalau-kalau ada tempat yang tidak sampai ayang Maka rudut tidak sah Rudut tidak sah Semayangnya tidak sah Takutnya begitu, maka dia mekeruh. Yang ketiganya, tolong tuang sahaja ke atasnya. Maka ini kelakuan lebih awla meninggalkannya. Ada ha, kata kalau hak ketiga ni, orang tolong tuang saja. Dia ambil ayat semayang sendiri. Tapi orang tolong tuang. Sebaik-baiknya tuang sendiri. Dia kata, lebih awla kita tuang sendiri, kita ambil ayat semayang. Daripada orang tolong tuangkan kita. Itu pendapat Imam Syafi'i tentang benda ni. Betul, turun bawah tu memberi minum kucing berpahala ke? Dia kata kita bagi kucing minum boleh pahala tak boleh. Wahai saudara, kuda hadis dalam masalah itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbuat ihsan. Dia kata ihsan maksudnya kesihatan kepada kucing yang dahaga dibagiinya minum akan dia. Demikianlah suruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbuat ihsan. Buat ihsan ni bagus. Jadi uang ihsan ni bagus kita ni nak cuba belim pula semak malam Kan buat ihsan ni bagus. Dan kita pasal apa kita tunjuk yang kita ni kesian kau ke orang. Kesian kau ke orang ni bagus. Maka biarlah seseorang itu dia berkesihan kepada dinasah. Dia kata manusia ni kalau boleh kena ada rasa kesian. Bukan sahaja kepada sama-sama manusia, bahkan binatang pun kita kena ada rasa kesian. Tak woi, saya tengok anak kucing dok tengah jalan. Okey. Eh, kalau orang jenis hati halus ni, kan? Dia berhenti retak. Dia berhenti retak pergi-tepi jalan, dia pergi ambil anak kucing untuk dibubuh tempat selamat. Kan? Orang ada ha -ha -ha -hak jenis hati tak kisah ni, dia elok aja, Dia elok aja kata kucing tu, tak pergi mampu. Ya. Dia kata lukut tu aja, Dia tak tolong alih. Dia tak ada rasa eh tak. Cuma dia elok aja, Dia kata pula dia kata, tak pergi mampu. Ya. Dia kata lukut tu. Ada pula hati kasukup, dia sengau kucing saja dia tigele, oh yang itu, hati jenis apa dah, dia saja tigele, bunyi puk malah, oh dia tu kenal palau tu, eh? oh, kan? Lah. Oh manusia ni tentang banyak banyak macam tu ada, kan? Oh jadi dia bagi tahu kepada kita, dia kata orang yang ada kasih kesian dekat menantang ini orang bagus, ini orang bagus dan jikalau adalah ia anjing sekalipun dia kata bukan kata kucing kalau anjing pun kena kesiat dia kata begitu dan mendapat pahala yang demikian itu tentu ingat balik hadis kita duduk beta jumpa tu ha ada orang yang musafir tengah padang pasir dah dahaga ni Allah yang mengetahui dengan kehendak Allah tengah-tengah dia dahaga tu Allah ketemukan dia dengan satu kawasan wadi kawasan macam telaga dalam gitu sikit dia pun Turun masuk pergi ke dalam tu, cedok ayam minum-minum sampai hilang dahagam. Dia naik-naik di atas, dengar kata Allah, ada seekor anjing duduk tunggu di tepi. Atas telaga tu, lidah tu juluk panjang. Ha? Dahagam. Oh dia tak boleh, dia kesian kat ke anjin ni. Dia masuk balik, dia pergi cedok ayam dengan kasut dia, dia maik bagi anjin minum ayam tu. Nabi SAW kata dengan kerana perbuatan dia, itu tolong anjing tu melepaskan anjing daripada dahaga Allah subhanahu wa ta'ala lepask dia daripada api neraka oh itu dia. jadi dia kata di sini ini kan pula kucing dia kata lebih lagi kita kena ada rasa ihsan, kesian kepada binatang ni dan janganlah zalim kat atasnya dengan menggodam dan dia tak menyepernakan pelihara binatang yang dimiliki oh jangan ada orang bela kucing dalam rumah. Dia bela kucing ni bertujuan untuk kucing ni gempar tikus aja dalam rumah dia. Tapi hak kucing ni untuk nak dapat makan, untuk nak dapat minum, dia nafikan hak kucing. Dia tak bagi kucing dia minum susu apa tak lagi. Dia kira kucing ni kuli dia aja. Ya. Ha, cari cari tikus. Kalau hang lapang, tu karena hang tak beja cari tikus. Dia kira begitu. Ah, hak jenis macam ni duk dia tahu Tuhan nanti buat apa dekat dia. Awak oh, tak boleh macam tu, tak boleh ha? maka dia kata, mestilah menyempurnakan hak binatang yang kita pelih mesti, macam tu dan diseksa, ditahan makan minumnya tak boleh macam tu seksa, kucing, apa semua, ada di rumah ni makan minum dia tak lagi, tak boleh dan ditanggungkan ke atasnya kerja yang bukan tanggungannya ni bagi hak bukan-bukan ada kelder, saya kong ha? orang Arab dulu kelder ni guna untuk nak buat, bawa barang dah zaman tu kereta apa nama C20 semua tak ada lagi. Ha? yang ada kalau dai, kalau lah jadi kenderaan untuk nak angkut barang. Dia pi hantam bubuh barang sampai tengkah kaki kalau dai ni. punya manusia. Kan tak boleh lah. Dia, dia paksa menatang tu buat kerja yang diluar daripada kemampuan menatang. Budak tu. Tu pun budak. Ni buat ke buat ke manusia Begitu. Ha? dia kata insya-Allah akan dibentangkan segala masalah ini Di dalam bab pada hadis yang akan datang Lepas ni, bab ni dia kata kita akan Bincang detail lagi dalam hadis Nabi Cerita tentang benda-benda ni semua Akibat, seksa, azab Yang akan menimpa manusia yang Buat tahanan kat nasa, dia kata Ada hadis yang detail, yang lebih halus lagi akan cerita tentang benda-benda ni so, Tentang ada hadis Nabi kata Banyak daripada ahli neraka Adalah wanita bila sahabat tanya Nabi ya Rasulullah pasal apa wanita ramai masuk neraka Nabi kata apa dia antara sebab wanita ramai di neraka ialah yang pertama wanita ini suka menafikan kebaikan suami dia suami baik tapi mulut tak pernah puji kebaikan suami duk cerita laki dia buruk aja kau orang tu dia antara sebab wanita akan diderak dalam neraka yang kedua, kerana wanita ni masuk neraka kerana dia buat nanya dekat kucing peliharaan dia. Hak rapat dengan kucing ni siapa? Laki-laki ke perempuan? Perempuan lah. Pasal kucing ni dia sama-sama sibuk di dapur tu. Kan? Cuma hak perempuan ni sibuk masa, dia sibuk tu keliling kaki. Ha, dia sama sibuk dengan orang perempuan di dapur. Jadi hak selalunya hilang sabak dengan kucing ni orang perempuan. Bila dia hilang sahabat, dia buat sesuatu yang tak patut dia buat dekat kucing. Nabi kata, dia diletak di neraka. Sebab apa? Sebab dia buat tahanan dekat kucing. Begitu. Ha? Baik. Tajuk baru dia kata, Bapak, fil al khufay. Itu Bapak yang menyatakan sapu atas dua kasut. Ini cerita orang kata pakai kasut khuf. Ha? Bila ambil ayat semaya, tak gaduh. Tak gaduh buka kasut tu. Memadai dengan, bila ambil ayat semayang, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Kemudian tang kaki tu, sapu ayam belah atas sahaja. Belah atas kasut sahaja. Belah bawah tak payah sapu, kasut tak payah buka. Maka itu dia panggil, khuf, dia kata. Ketahuilah saudaraku, seorang yang memakai kasut dengan cukup syarat. Dia ada syarat. Bukan semua jenis kasut. Boleh, tak gaduh buka bila nak ambil air semayam Dia ada syarat Dalam faikah dia bagi empat syarat Empat syarat kasut khuf ni. Yang pertama dia kata Masa mula nak pakai kasut tu Kita dalam keadaan suci Daripada hadis-hadi ada besar Masa mula nak pakai kasut tu Kita kata contoh ginilah contoh Ashkar hak masuk hutan ni Ashkar hak masuk hutan tu Kasut hak Ashkar pakai tu Kasut tu diterima sebagai khuf Maka Ashkar masuk hutan ni ...dia boleh kalau dia nak beramal dengan benda ni. Syarat dia apa? Sebelum dia sebelum pakai kasut tu... ...sebelum tu dia mestilah satu orang... ...yang suci daripada hadiah kecil, hadiah besar. Dia tak ada hadiah besar dan dia dalam keadaan ada wuduk. Kemudian dia pakai kasut tu. Itu syarat nombor satu. Syarat nombor dua dia kata kasut yang dia pakai tu... ...mestilah kasut yang menutup kawasan yang menjadi fardu wuduk. Kawasan fardu wuduk daripada mana? Ujung kaki sampai buku lali Itu kawasan yang mesti rata ayat Waktu kita ambil ayat semayat Kasut yang dia pakai ni mesti kasut yang tutup Daripada ujung kaki sampai atas pada buku lali Kalau kasut bawah pada buku lali bukan khuf Dia mesti kasut atas daripada buku lali Yang ketiga dia kata kasut tu mesti kasut yang tahan maksudnya kalau dia pakai dia lasok pakai lasok kesana sini kasut tu tak mungkin terkoyak tak mungkin terkopok sapak dan sebagainya kasut tu kasut yang tahan dan yang keempat dia kata mestilah kasut tu sendiri suci daripada Najib kasut tu sendiri mesti kasut yang suci daripada Najib kalau kasut tu buat daripada kulit babi tak boleh ataupun kasut tu buat daripada kulit menantang halal yang disemeles tapi dia tak disertu sebelum di, dibuat kasut sertu ni dia bukan sama sertu ni maksud buang hak lemak-lemak apa -lemak yang ada di kulit tu buang dengan menggunakan benda tajam benda yang tajam zat guna tawah ke guna apa ke bagi buang lemak-lemak di kulit tu yang tu dia panggil sertu kalau dia ada empat syarat ni kasut tu dipanggil kasut khuf dan boleh bila ambil ayat senaya bagi orang yang bermukim tapi pergi kemana-mana dia tahan hari semalam bagi orang yang musafir dia tahan 3 hari 3 malam dalam tempoh 3 hari 3 malam tu kalau baca ayat semayang dia ambil ayat semayang tak kena buka kasut sampu baca kasut saja dalam tempoh 3 hari 3 malam kalau musafir habis 3 hari 3 malam kena buka kasut ambil ayat semayang apa semua bagi elok balik basuh kaki macam biasa baru pakai balik kasut lepas pakai tu tiga hari tiga malam pula dia macam tu dia kena extend 3 hari 3 hari 3 hari macam tu ini peraturan khuf macam yang disebut dia adalah hadis-hadis Nabi Alaihi SAW dia kata maka haruslah ke atasnya apabila mengambil ayat semayang menyapu ayat atas kasut sahaja ini contoh ini salah satu orang bawa contoh kata ugama tak boleh fikir dengan logik logik akal Kasut nak kita pakai ni, hak kotok ni atas dah bawa. Bawa lah, hak duk pijak macam-macam atas tanah ni bawa. Tapi bila ambil ayat semayang, dia suruh sapu belah atas. Dia tak suruh cuci belah buah, dia suruh sapu belah atas. Kalau fikir dengan atas logik, tak logik ya? Maknanya apa? Maknanya dalam hal agama, tak semua benda kita boleh putih dengan logik atas tu sangat tanyang tu lah hak biasa ni hak biasa ni kita ambil ayam enggak kita ambil ayam semayang ni kan semayang mahrin lepas semayang mahrin duduk tunggu nak semayang Aisyah ni duduk tunggu-tunggu terkentut tunggu, terkentut pasal apa dia tak suruh pergi basuh tempat keluar angin tang tu yang buat bajai eh <gigal> dia suruh pergi ambil ayam semayang lain ambil ayam semayang lain tak ada sangkut kawasan tu kot apa ni terkentuk ke tempat lain ni ambil basuh tempat lain kita dukikian yang tu saja pun dia jadi celah maknanya apa? maknanya ugama ni bukan logi bukan logi ugama ni ubudiyah lillah kita abdi diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kata macam tu macam tu kalau Allah kata kesalahan mencuri ni kotong tangan kotong tangan dia tak boleh fikir logik kalau ni fikir macam ni kalau ni pun orang nak kerja tak ada terpaksa ambil orang Indonesia terpaksa ambil Bangladesh kalau orang kita kita tidak potong tangan ni suruh siapa nak kerja tak boleh fikir logik tak boleh kita kena fikir Tuhan suruh kena buat bila kita fikir Tuhan suruh buat hai kema nanti maizkan kita kebaikan tu nanti ada ini soal keyakinan di mana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tak yakin susah Ini benda yang kita nak kena faham ha. Jadi dia beritahu dekat kita Dia kata bila orang pakai kasut ni Kasut khuf ni Satu di belah atas Dia kata sebagai ganti kepada basuh kaki dia Dan ia tak berhajat tanggal kasut Tak payah buka kasut untuk dia. Ya, semayak Maka perbuatan yang demikian itu telah sadir Adanya disyarakkan dia Sebagaimana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmizi. Kata dia An Hammam bin Al-Harith. radhiyallahu anhu. Kata, Bala Jarir bin Abdullah, Summa tawabba'a wa masaha ala kufayi. Diriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith. Kata dia telah kencing seorang sahabat Nabi. Yang bernama Jarir bin Abdullah. Kemudian daripada itu mengambil ayam semayam dia tangannya dan menyapu kepalanya maka tidaklah ia menanggalkan kasutnya daripada kakinya. Dan hanya menyapu ia atas dua kasutnya sahaja akan jadi ganti kepada basuh kakinya. Oh, ini sahabat Nabi. Nama dia Jarir bin Abdullah. Oh Ini sahabat yang hebat. Eh? Sahabat besar Jarir ini. Dia ni ada ayat semayak. Sahabat Nabi ni contoh macam Nabi ya. Eh? Sahabat Nabi ni macam Nabi ya. Eh? Nabi ni macam mana? Dia tak pernah duduk dalam keadaan tak ada uduk. Yang kata Nabi Muhammad ni dia tak pernah duduk dalam keadaan tak ada uduk. Sepanjang masa dia beruduk. Batal saja cepat-cepat beruduk. Batal saja cepat-cepat beruduk. Jadi Nabi, Nabi ni duduk dalam tempoh masa lama tak beruduk tak ada. Nabi sentiasa dalam keadaan beruduk. Ini yang kata Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi macam Nabi seorang kata sahabat nabi ni imam-imam mazhab ni yang dah jauh dah lepas zaman nabi ni imam-imam mazhab ni kalau contoh baca cerita imam Abu Hanifah imam Abu Hanifah selama 40 tahun selama 40 tahun subuh yang dia guna untuk semayang isya digunakan untuk semayang subuh yang kata imam Hanafi imam mazhab Hanafi Ayat semayang Yang dia guna untuk semayang Aisyah tu Ayat semayang tu tak batas Dia guna untuk semayang tubuh Dia buat macam tu selama 40 tahun Contoh nak cerita pasal sahabat Pasal Syedina Abu Bakar Nak cerita pasal Syedina Umar Nak cerita pasal Syedina Osman Nak cerita pasal Syedina Ali Imam Abu Hanifah pun macam tu So dia punya hebatnya orang-orang ni semua. Hati mereka cukup dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita maghrib Aisyah pun jalan lah. Uduh tak lebih. Bukan kata Aisyah nak pergi subuh. Maghrib nak pergi Aisyah pun. Meletuk berabadah lah. Punya <tuh tuh tuh tuh> rosak betul. Ha, macam tu kita ni. Baik. Jadi sahabat Nabi ni Abdullah. Jarir bin Abdullah ni. Dia batal wuduk kerana dia pergi buang ayat. Bala Bala waktu dia kencing bila dia pikin kencing baca ayat sembahyang bila baca ayat sembahyang dia ambil pula ayat sembahyang tak orang dok tengok Siapa tang basuh kaki dia tak buka kasut dia cuma sapu atas kasut saja begitu baik faqila lahu ataf'alu hada maka apakah apakala dilihat orang perbuatan dia yang demikian itu lalu ditanya orang kepada dia adakah engkau perbuat sebagai engkau perbuat itu hm, maksud dia apa yang buat apa ni lagu ni, ni? sahabat fikir takat dia lagu ni eh pasal apa tak buka kasut pasal kaki eh, pasal apa pakai sapu atas kasut saja tak payah buka kasut ni pasal apa yang buat macam tu maka tiadakah salah dan adakah soft ya sahabat tanya dia eh tak salah ke buat lagu tu sah gaya semayam hang tak buka kasut, bagi sapu atas kasut saja begitu qala wa ma yamna'uni wa qad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kata jarir ha mengapa dia kata dan apakah yang menegah aku bukankah aku perbuat dengan mereka-mereka aku sahaja dan sesungguhnya Setelah aku lihat nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat akan dia maka ialah diturut akan dia tu dia eh dia kata ni bukan aku reka ni bukan aku saja pandai-pandai biduk tak kaduh buka kaduh bagi sapu atas kali bukan aku reka nabi biasa buat lagu ni aku tengok nabi buat aku turut macam yang nabi buat jadi tak ada salah hang mana kerana aku buat ni macam nabi buat begitu kata Al-Jirmizi hadis Jarir ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan Ali bin Huzaifah dan Al-Mughirah dan Bilal dan Sa'ad dan Abi Ayyub dan Salman dan Buraidah dan Amr bin Umayyah dan Anas dan Sa'id bin Sa'ad dan Ya'la bin Murrah dan Ubadah bin Samit dan Usamah bin Syarih dan Abi Umamah dan Jabir dan Usamah bin Zaid dan Ibnu Ubadah. Oleh banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama. Maknanya apa? Maknanya dia ketika pakai khuf sabit daripada hadis Nabi. Dan orang yang pakai khuf bila bila nak ambil ayat semayam memadai dengan sapu di atas khuf saja. Di riwayatkan hadis yang serupa macam ni boleh ramai sahabat-sahabat Nabi. Begitu masalah menyapu wuduk atas kasut dan hadisnya telah lalu dalam masalah tadi hadis sapu atas dua kasut dan ini satu lagi telah didatangkan oleh Imam al tirmizi demikian bunyi hadisnya an Syahri bin Hausaq qala raaitu Jarir bin Abdullah tawaddaa wa masaha ala khufay. diriwayatkan daripada Syahr bin Hausaq katanya aku lihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah al-I'ayat Ashmayah dan menyapu ia atas dua kasutnya akan jadi ganti basuh kaki maka tiadalah di tanggal kasutnya supaya membasuh kaki apabila aku lihat yang demikian aku tanya kepada dia adakah saf sapu atas kasut sahaja dengan tidak payah, buka kasut, tidak payah basuh kaki maka jawabnya apa? salahnya Bukanlah aku perbuat itu, bukankah aku perbuat itu kerana turun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana aku lihat Nabi memperbuat yang demikian itu. Fa qultu lahu, ak qabla Maka kata Syahr bin Haushab, aku kata kepada dia, adakah engkau melihat Nabi sapu dua kasut itu dahulu daripada turun ayat dalam surah Al-Ma'idah ataupun engkau lihat kemudian daripada turun ayat daripada Quran itu maka ayatnya ialah Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aidiakum ila almarafiq wamsahuu bi ru'usikum wa arjulakum dua ayatnya. kemudian jika sekiranya jari bin Abdullah itu melihat nabi sebelum turun ayat tu maka jadilah ayat itu menasahkan perbuatan nabi dan jika law ia melihat kemudian daripada turun ayat itu maka jadilah hadis itu menerangkan batuk kaki pada ayat itu jika tiada seorang mengambil wuduk itu memakai kasut dengan cukup syaratnya faqalah ma aslamtu illa ba'dal maida maka jawab jarir tiada aku Islam melainkan kemudian daripada turun ayat daripada surah al-maida maka manakala aku telah islam kemudian daripada turun ayat itu bilalah pula aku melihat dan aku ambil tahu Nabi itu menyapu kasut ganti membasuh kaki kerana hulu itu dahulu daripada turun ayat itu Sudah. ini cerita jarir bin Abdullah dia ambil ayat semayang tiba-tiba main tang basuh kaki dia pakai sapu, dia kasut saja sahabat tegur dia bila sahabat tegur dia dia kata ke sahabat dia kata, aku bukan baik, kau buat benda ni. Aku ikut macam mana Nabi buat. Sahabat kata balik kat dia, Eh, Nabi selalu nak tanya satu soalan. Hang, tengok Nabi masa, masa ambil ayat semayang, Nabi pakai sapu ayat di atas kasut ni, adakah perbuatan Nabi tu sebelum turun ayat perintah ambil ayat semayang ni? Kalau perbuatan Nabi sebelum turun ayat ni, maknanya bila turun ayat ni, tak boleh dah buat macam tu. Kena ikut perintah ayat ni. Ayat Quran Tuhan kata apa? Faham silu wujud hakum wa idea kau. Ambil ayat semayang tu, hendaklah kamu basuh muka kamu dan basuh tangan kamu ilal marafik sampai sikum. Wam sahobi ruusikum wa arjulakum dahlah kamu sapu kepala kamu dan basuh kaki kamu. Ayat Quran suruh basuh kaki. Yang hampir basuh hati kau ni macam mana? Kalau Nabi buat sebelum turun ayat ni Maknanya bila turun ayat ni Tak boleh buat tak macam tu Jarir dan Abdullah kata Apa-apalah Aku pun masuk Islam Selepas turun dah ayat tu Baru aku masuk Islam Maknanya aku tengok Nabi Ambil ayat semayang Nabi Saku Asyikasut ni Lepas pada aku masuk Islam Maksudnya selepas turun dah ayat tu Maknanya apa? Maknanya Saku Asyikasut ni adalah Kes pengecualian bagi orang-orang yang dalam Masyarakat Macam askar kita Macam hutan Kalau sehari lima kali Nak kena duk rongkai Tali katut tu pun sepada lah nak buka Katut askar tu tuan tengok Katut nak askar pakai tu Tali ni daripada ujung jari kaki Sampai nak belaga lutut Tali Kalau tiap, tiap kali nak ambil ayat semayang Dia kena duk rongkai tali tu Jadi susah lah kadang Yesu yang tu yang payah-payah Dia kata lagu tu Kan orang kata Mana boleh tak mayang kena Dia kata takkan Tuhan dah tahu po, Tali kasut panjang ha, ni, Dia, ha, dia pindah buat jawab lagu tu lah. ha, Jadi Islam ni tuan-tuan Agama apa Agama yang tak mahu bagi susah orang Inna so, di na yusrat Sesungguhnya agama ni mudah Dia tak mahu bagi susah orang Bagi keh-keh yang macam ni tak payah buka kasut tu Memadai sang Bila nak batuk kaki tu Sapu di atas tu Sapu di belah tali atas tu je Sampu tu buat syarat aja. Lepas tu Kismayah Kalau sekiranya dia dalam musafir Tahan 3 hari lepas hari ketiga tu barulah buka kasut ambil ayat semayang basuh kaki hilang lepas tu pakai balik kasut tu tiga hari pula boleh boleh tahan ambil ayat semayang tak boleh atas kasut saja. Islam nak bagi kemudahan kepada orang-orang yang macam ni lagu kita biasa-biasa hari-hari ni buka kasut lah. saja bila buat mengadah pula dah pilih ambil ayat semayang tak boleh atas kasut raja naik atas mesin dengan kasut-kasut tu Bila tujuh semayang bunyi tumit tu tak tu tu tak sejak dia baru dengan penyapur kan? jadi tak sesuai lah bagi kita, hadut biasa-biasa ni keikh ni sesuai untuk orang yang macam askal macam apa ni, hadut susah, hadut dalam hutan ni Islam bagi kemudahan untuk dia ha, jadi kalau dia buat lagu tu memang itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh agama untuk orang-orang yang macam tu ataupun orang yang duduk negeri yang sangat sejuk Loh, pokok Eskimo hak duduk di kutub utara. Ha, dia duduk sentiasa dalam bungkis saja. Dengan tangan tangan tebal dengan kasut dia parah lutut dan sebagainya, memang dia dalam keadaan macam tu. Ha, lebih-lebih lagi dia perlu kepada benda-benda macam ni. Kalau tarik lima kali duk buka kasut ambil air sembang kaki dia jadi air Tak boleh. Ha, jadi bagi dia, okey, kalau dia duk tempat dia bermukim tahan jari. Mana tarik sekali aja buka kasut untuk nak bayat sembahyang. Kali aja, hak lain tu pakai sapu di atas kasut gitu aja. Islam nak memberi kemudahan kepada orang-orang yang memerlukan kemudahan yang macam ni. Dari Islam tak bagi kemudahan kepada semua orang. Contohnya kemudahan sembahyang duduk. Kemudahan sembahyang duduk hanya diberikan kepada orang yang tak berkuasa berdiri. Kalau kita boleh berdiri, saja nak sembahyang duduk, sembahyang kita tak sah. Aini keputusan, keputusan yang muqtanat Dalam mazhab Syafiyah Kita boleh berdiri Tapi saja nak semayang duduk Saja Saja nak semayang duduk Sebab apa? Sebab abang kata saya ni lutut Tak apa kuat Jadi saya nak semayang duduk Saja nak semayang duduk Sedangkan boleh Kalau berdiri boleh Semayang tak apa. Bahkan kalau kita semayang Rekat eh, pertama Semayang boleh berdiri elok Rekat ni tidak sujud dua, Antara dua sujud Sujud Nak bangkit pula duduk tunjai nak bangkit tak tak naik tunjai tak naik dua tiga kali tunjai tak naik kita boleh semayang duduk pada rekaat kedua semayang duduk rokok buat isyarat sujud sujud dan sebagainya rekaat ketiga sejak lagi dia kena terang juga tunjai kalau dia tunjai boleh boleh naik dia kena bangkit kalau dia tunjai boleh naik nak duduk-duduk turun batas semayang dia nampak? perincian dalam batfekah keringanan diberikan tapi bukan digunakan sewenang-wenang oleh sesiapa pasal apa? pasal berdiri di semayang ni menunjukkan kita lebih lagi hormat Tuhan jadi kita boleh nak hormat Tuhan dalam keadaan berdiri tegak kita pilih untuk duduk, -duduk. seolah-olah kita saja nak korang hormat pada Tuhan tak boleh macam tu ha, dia macam tu Ah ha, ini perbahasan dalam seka dia detail sampai macam tu tak boleh kecuali semayang sunai Kecuali semayang sana saja nak semayang tadi duduk saja tidak jadi kesalahan lah semayang dia tapi kurang asbat kurang asbat. Ha, semayang perdu rukun kita belajar dalam rukun semayang ni yang pertama apa dia ni yang kedua berdiri betul berdiri. Ha, berdiri tu rukun boleh berdiri saja tak mau berdiri kita meninggalkan rukun dengan sengaja batas semayang. Aitu ha, kaneda yang ada di dalam syakoh. Maka demikian juga dengan soal khuf Dia bagi kelonggaran Kalau kita saja nak pakai pun boleh Tapi ikut kesesuaian Dengan apa yang berlaku di depan kita Baik kemudian masalah dia kata menyapu rubuk atas dua kasut dan dalim tu dia tu ulang benda tu jugalah Sampai sebelah muka serat 137 Memakai kasut yang boleh disapu Yang semayang atasnya tu pun ulang saya dah sebut secara umum tadi ni kemudian syarat sah menyapu dua kasut tu syarat saya sebut empat tadi ni empat tadi syarat yang empat tadi apa dia ada kata tadi yang pertama mesti pakai masa nak pakai kasut tu kita suci. hadat kecil ada besar yang kedua kasut tu mestilah kasut yang menutup kawasan umum ujung jari sampai atas pada buku lali yang ketiga kasut tu mesti kasut yang tahan maksudnya lasak dia tak mudah koyak rosak dan sebagainya Dan yang keempat Kasut tu sendiri mesti suci Suci daripada unsur-unsur Nabi Tentang boleh tengok dalam internet ada banyak ha, Dia baru hantar mai kasut-kasut yang tu ada dalam pasaran Di Malaysia lah ni Ada kasut-kasut yang dibuat daripada kulit babi. Hmm? Ada ha, Dan benda ni bukanlah satu sebaran Daripada pihak yang tidak bertanggungjawab tetapi dia ambil daripada website pengeluar kasut tu sendiri ada satu bangun ni mereka hantar kat saya kasut apa? ISP ke? ISP apa? ada satu kasut important punya kasut ISP ke apa? ni kasut sokan tak budak-budak dia pakai main dia pakai jogging dia pakai apa ni ISP ke? ISP ke apa? dia ada nama kasut dia bahagian apa? bahagian lidah kasut tu bahagian lidah kasut tu dengan bahagian dia punya bampar depan dia tu dia buat daripada kulit babi memang daripada website syarikat tu sendiri dia potong kasut tu buat layer-layer dia buat ha, satu layer satu layer tu dan dia terangkan kawasan ni buat kulit apa kawasan ni buat daripada kulit apa kawasan ni buat kulit apa dia sendiri terang benda tu jadi kalau kita pergi beli tu asyik tanggungan kita lah jadi dia bangsa ya dia abang putih-putih Kacau-kasut ni Bahagian ni buat daripada kulit babi Dia abang Kita yang tidur Beli tanpa usul periksa ha, Maka kita kena menanggung akibat dia Sentiasa ada pakai kasut kulit babi Di pulak jadi basah kan Bila basah Dia kontak dengan kulit kita Kita tak kita tak sama pula kawasan duk Kita duk bawa Najib Mughalagah lah dalam dalam rumah kita dalam apa kita nak bawa masuk najis mungkallah. Ah ha, yang ni semua nak kena jaga betul. Ha, ni semua nak kena jaga. Kemudian dia, dia dia dia pakai mikroskop. Dia close up dekat kulit yang bahagian kulit babi ni, dia tunjuk. Dia antara tanda pengenalan kulit babi ni, dia kata dia punya liang roma dia dia tiga serumpun, tiga serumpun, tiga serumpun macam tu. Ha, bukan tiga serangkai. Yang tu dia buta fotodak kan. Jadi dia tiga serumpun. Liang Roma dia tu dia tiga-tiga, tiga-tiga, tiga-tiga titik, tiga-tiga titik, tiga-tiga titik, daripada tiga titik tu, kulak-kulak Roma, kulak-kulak Roma macam tu. So, bila dia close up, bawa mikroskop, ha, kita akan dapat tengok. Kulit babi, memang dia punya liang Roma dia macam tu, bentuk dia macam tu. Ha, dia memang macam tu, dia dia nak beritahu ke kita. Jadi, kalau ada di kalangan orang Islam, dia beli kasut macam tu, mana kita beli, kita tanggung. Syarikat dia dah beritahu. Ha, Sama lah macam coklat-coklat yang important ni Tentang ha, beli tengok Dalam website banyak dia bawa benda-benda ni Coklat-coklat yang important ni Bila nak beli tengok dekat ingredient Dekat bahagian bahan-bahan yang digunakan untuk buat coklat tu Kalau dia tulis LARD LARD LARD maknanya gelatin babi ha, kan? Jadi bila nak beli tu tengok dulu Anak-anak bila beli coklat kan Kita kali tengok tang ingredient tu dia tulis, kadang-kadang dia tak tulis apa nama, POG, dia tak tulis CID, tapi dia tulis LAD L-A-R-D LAD makna dia, lemak kan? jadi kadang-kadang istilah-istilah tu kita tak tahu kita nak nanti tulis TID aja baru kita kata RUBI, kan? Rupanya dia ada banyak berkataan lain yang membawa maksud yang tu kan? jadi dia tak salah jadi dia beritahu kita, kita yang tak tahu kita pergi beli makan dan sebagainya soal kita tak tahu kita makan tu satu bar. tapi soalnya benda tu dah masuk dalam badan kita jadi darah daging ni yang ni lecek yang ni lecek kan contohnya kita pergi beli makan kedai-kedai makan buat semua kita pun tak tahu mie kereta dia dibeli, tak mana kita tak tahu satu sebab kita tu besar sangat-sangat dekat orang-orang yang meniaga kedai makan ni tolonglah tolong dia beli benda ni daripada kedai orang Islam, mi yang dibuat oleh orang Islam, kuetiau yang dibuat oleh orang Islam. Pasal apa kita bagi makan barang halal dekat orang kita dapat pahala. Dia dapat pahala. Kita pergi bagi makan benda haram, benda syubhat dekat orang, setidak-tidaknya kita berdosa. Pasal kita tak hati-hati, ramai orang terlibat tu memang makan di kedai kita. Dan jadi masalahnya orang hak menjaga kedai-kedai makan ni dia tak ada mengaji. Dia tak ada mengaji, dia hari-hari dia dia menyaga dia duduk di kedai hari-hari. Malah orang ramai duduk main makan, dia tak ada mengaji. Jadi dia tak tahu tentang benda-benda ni. Kesedaran ni dia tak ada. Ha, ah jadi masa dia kita, bagoi dia balik mengaji, mengaji pasal tajuk haram halal, itu bahat semua. Habis-habis kita kita buat contoh. Kan habis-habis mengaji kita kena kan? Jadi kalau tak mau makan pun kita nak kena makan. Kita nak makan illa kita bida uap soslet bateri banyak Soslet panjang Pilih selidik Dia pilih dah desa lagi Sodek tu di buah di belakang kita Kan jadi Susah lah Tapi kalau dia pun faham Cantik Dia pun faham kan Sebab nak pergi makan Nak pergi apa tu kan Nak, -nak tengok dulu Tengok kalau tuan kedai tu nampak berpihak putih Nampak muka pun cernik sikit kan Mudah-mudahan lah Makanan dia elok lah Kan yeah. Kita tengok Tengok kumpulan menjaga Keput rambut Songai Tengok kita pun lemah Kan Kalau soal aurat pun Dia tak faham Ini kan pula Halal haram makanan Dia tak jaga Aurat ni Rambut dia pun Dia tak tahu Kata haram Untuk tunjuk ke orang Dia nak tahu Kata haram Dia, dia tak tahu apa Kan Jadi yang ni pun Kadang-kadang Aspek-aspek yang perlu Diambil kira kan Tindak Tengok dulu Nampak dia ni Okey lah kita adalah baik sangka nak makan di kedai dia bukan apa tuan-tuan sayang lah Nabi kata Kullu lahmin, min suftin, Nabi kata setiap darah daging yang jadi daripada sumber yang haraf apa yang rasa layak bagi dia Nabi kata takut lah kita semayang, kita duk buat puasa sunat malam duk bakit semayang sunat apa semua buat eloklah. baca Quran, zikir, apa sahabat sikit ada lah satu tang makan pula Bagi rosak kita Kan Jadi itulah Pakat-pakat jaga lah Ada adik-beradik Ada kedai makan Lepas semua sembang semang Bilangan dia Kan kita tahu dia tak ada Nak main-main lagi semua Carilah puas ada Kesek-kesek Apa cerita Apa cerita ni Halal makanan Apa semua ni Bagi dia dengarlah. lah Kan sambil dia duk masak Di kedai tu Pasang satu kesek Bagi dia dengar Ada satu sahabat Saya buka kedai makan Di sisi gelombang tu Dia jadi pejar pula dia beli keset dia duduk beli apa ni Hak cerita pasal aurat Cerita pasal makan halal apa semua ni Dia beli dia, dia stok sambung dalam laki dia. Bila customer tetap dia Duduk main kedai dia apa semua Duduk main tengok pakai kelumbung, pun tak apa elok Jambu dok pulak depan dan sebagainya kan Dia jolok pergi keset tu tak tu Contoh main beli Main beli nanti Main beli duk bumping apa semua Keset dia jolok pergi tak tu Biar pihak dia kata Tapi dia jumlah dah asin lauk tadi ni Orang keset tu kan dia jolak pizza tu kan dia jolak nak tunggu dia beli tak beli kasihan ni semua nak tunggu dia beli kasihan agama dia tak beli nak tunggu orang bagi free je dah ha, jadi dia ni ambil inisiatif macam tu Enggak kan? dia lepas pizza tu dia kata yang ni kasihan ni dengan orang bagus saya lah jadi risau pula kata saya dia kata Alhamdulillah kata Ustaz dia kata dalam ramai-ramai ni kita bagi ni ada lah nampak perubahan ada nampak perubahan Ha dekat modal ada ummi pakai sorongan lagu tu lepas tu nampak mai pakai terkin elok. Ha nampak ada perubahan. Lepas tu pula dia tanya balik keset tu duk cari tang mana? Ah ha, cantik. Ah ha, dan tak dielahlah. Selalu dia dah lepas tu dia bawa tempat nak beli. Ada tisu tangan Cakap, contoh, kita ni. Dekat lembut tu tisu ni, aset, aset ruang yang ada dekat kita. Dan ni aset ruang yang ada dekat kita. Kok mana kita boleh buat? Kalau kita pandai bercakap, kita boleh bercakap. Kalau orang kita boleh bagi lembut hati orang, gunalah apa yang suhaian bagi ke kita kalau kita ni tak pandai nak cakap tak pandai kita ni kira berti ribu orang je patut padat kan, boleh guna guna bila. Kan, guna bila ikut kesesuaian kalau sekiranya kita ni jen... tak boleh kan kadang-kadang tak boleh kita duk cakap dengan dia kita tak pandai cakap dia tak betul tapi dia pandai cakap ada juga macam ni kita tu nak terang, kita tak reti nak terang tu kita ada benda nak abang tapi tak boleh nak abang kita tak, tak ada kemahiran nak abang tu dia ni dia tak betul, dia cakap benar dia potong kot tu, dia apa betul kot ni, dia belik dulu dia dikitak jadi payah rimbuk meja habis sekali boom <tum> kata, bagi dia terkejut habis sekali bangkit, tak betul balik selesai rimbuk sekejap lah rimbuk meja tu, boom kata, bagi sekali ha. nak tunjuk kata apa orang ah, ni ah, begitu bangkit balik ni biar dia terkejut pisat kan jadi lebut tu kita boleh buat cik lah tu mudah-mudahan terkejut tu boleh balik fikir ang-gah-gah-gah-gah-gah-gah awak dia tak pernah-pernah dia marah kan, ni, pernah -pernah dia, ni marah, kan? Ah, dia balik fikir aku pun tadi cakap lebut tu tak patut mudah-mudahan mana nak beritahu kan ah, boleh apa kita jenis ada buku apa yang kita dah baca kita rasa buku tu bagus bagi dia tu buku kat dia kan? orang baca buku ni tapi buku ni biasa payahlah contoh orang nak pegang buku baca ni payahl sikit keseh ni paling cantik kan? orang nak kereta sambil nak pergi kerja pun peluk satu keseh masuk dengar kan dengar sambil-sambil tambah dia nak pergi Kuala Lumpur pula orang oh, lagi pula dah empat lima tali boleh masuk lontok peluk betul, betul dia dengar mengantuk apa apakah semua dapat ilmu pula lagi mudah-mudahan dalam pada dapat ilmu tu dapat kesedaran kan Mau oh, bagus jadi kita cubalah. Kok mana ruang ada, kok mana cara yang ada, cuba. Yang pentingnya apa? Kita nak memperbanyakkan orang yang faham Islam dalam masyarakat kita. Nak pergi ramai, orang faham Islam. Ramai orang faham Islam, mudah kerja kita. Dan mudah kerja kita. Tapi Alhamdulillah setakat ni kita nampak ada kejayaan. Ada kejayaan. Bukan kata orang macam-macam kita, orang awam ni. Orang apa yang kat korporat-korporat, besar besang pun Islam sampai kat mereka. Islam sampai kat depa. Islam dah siap retuk pintu rumah depa. Islam dah masuk dalam rumah depa. Mungkin satu masa dulu depa hidup macam orang putih. Hmm. Dulu kalau orang kaya, hidup macam orang putih. Kan? Tapi hari ini kita tengok dah lainlah. Dia orang kaya, peperat, datuk, santri dan sebagainya, tengok isteri pakai tudung. Elok. Tengok anak-anak pun. Anak pergi mengaji, luk, meri, masak pergi pakai skirt. Balik main tengok pakai tudung labuh Tengok dia masuklah rumah dia. Dia tak masuk pula masuk melalui anak dia. Oh lagi dia susah. Dia nak marah apa anak dia dia sakitlah. Sudah jadi sikit-sikit ambil masanya. Sikit-sikit lah. sikit lama-lama sikit, sikit, lama-lama alhamdulillah. Kan kadang mak tu dia malu dengan anak gitu ya tu. Kan mak tu dia malu dengan anak dia ya. Mok ni sampai umur 560 dah rambut putih karang ni kedai ni. Kalak ni sampai tak bubur macam haluan rambut, tak bubur macam haluan maskap, macam-macam kalak dah diubung mak ni. Kan anak ni, anak pergi mengaji mana universiti, mana ke semua, balik-balik main pakai tudung labung. Dah mula-mula dia lemah. kan. Dia tengok anak dia pakai itu dia lemah. Tapi dia tegung anak dia. Anak dia kata, Eh apalah mama ni, dari tadi ni ugangan suruh so ni. Anak kata begitu. Sikit dah injek main hati dia. Kan dua kali, tiga kali, empat kali main anak laki-laki pula anak laki-laki pula pergi menikah menantu pula main pakai tudung labuh macam tu juga ha, dia tercabar, dia tercabar. anak perempuan dia pun pakai legu tu anak laki-laki pergi menikah menantu main pakai macam tu ha, dia susah dia susah jadi pelan-pelan pelan-pelan dia bubur skap macam lalu naik kapal tu dulu tak apa lah tu kira okey lah kan dia start dengan skap macam lalu naik kapal tu pun tak apa lah daripada tak pakai langsung kan tak apa lah Pelan-pelan lah dia nak ubah pun pelan-pelan. Kan -pelan lah. usat ni kawan-kawan terkejut ke apa kata ni. Satu pun pakai scarf tu pun pergi jumpa kawan-kawan dia, kawan-kawan dah -kawan ada buat terkejutan. Lah. Ai, hey, you, oh dia you tu dia tak mau Kan, are you? Are you berubahlah sekarang ni. Kan, yeah, pelan-pelan, lama-lama-lama-lama. Alhamdulillah. Sentana nabi nak ubah manusia, nabi nak transform manusia daripada teruk nak jadi elok pun ambil masa ambil masa kita tak boleh mengidamkan perubahan dalam sehari semalam tak boleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi Nabi, tim, -tim umat pun 23 tahun 23 tahun ini bukan masa yang singkat padahal Nabi dibekalkan dengan mu'jizah berbantukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pun Allah ambil 23 tahun kita nak selesai dalam masa 2 bulan tak boleh. Nak ambil 3 bulan tak boleh. Dan masa 2 tahun 3 tahun tak boleh. Kalau kita boleh buat 23 tahun. Kita pun kira macam Nabi juga masa tu. Kalau kita 46 tahun. Itu biasalah. Kita dapat kepada masa yang diperuntukkan kepada Nabi. Kan? Ini tuan-tuan kita kena optimis. Kita kena penuh keyakinan. Kalau kita buat kerja ni kerana Allah. Allah tolong kita. Allah tak tolong dandan. Allah tolong lambat sikit. Yang penting Allah tolong kita. Bila sampai pertolongan Allah, Quran kata iza jaa'a nasrullahi wal patah. Apabila tiba pertolongan Allah, berjayalah. Dan kita menanti saat itu. Dan kita menanti saat itu dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan bagi kita saat yang kita tunggu. Nah, wallahu a'lam. Sampai ini teman -teman, kita akan terus kita akan terus ke muka surat mandi jurnuh eh? 145 lepas ni kita terihkan muka surat 145 iaitu cerita tentang mandi wajib cerita tentang mandi wajib dia ada satu benar dalam mandi wajib ni tuan-tuan bila kita baca bulan depan kita nanti tu jadi was-was pulang alamak kata macam ni adik pula dah adik -adik dia ada satu bab dalam mandi wajib ni yang dia merisaukan kita dia merisaukan kita jadi siapa yang takut risau sampai sebulan balik baca sendiri dulu kan takut lah masa mandi wajib ni moga kita selalu duduk terlibat kan kita selalu duduk terlibat jadi benda ni baik kita baik kita hati-hati eh? dan dalam ni pun dia sampai kata saya petik sikit ayah, kita nak baca bulan lepas dia kata seperkara lagi yang sayur bagi orang yang mandi junub daripada ayamkan dia dan seumpamanya bahawa dia ambil jaga-jaga Dan ambil ingat Akan sebentar-bentar itu Boleh jadi lupa ya Yang itu ha, Dia cerita benda itu Dia kata benda ini Mau jaga berbaik Ramai dia kata orang Yang mandi wajib Tangni dia pisangkut Bila dia pisangkut tangni Dia kata Akhirnya apa jadi Akhirnya tiada sah Mandi wajibnya Dia kata ha, Maka tiada sah mandinya Oleh kerana ketinggalan Yang demikian itu Kerana tertinggal benda tu dia kata mandi wajib jadi tawa. Jaga kau baik dia kata. Abang bilang sikit eh. Siapa nampak dia takut dia eh. bagi tidur tadena Dia kata gini, kita mandi wajib. Tengah mandi wajib nak kentut. Tengah duk mandi wajib ni nak kentut mandi wajib tak ada ni. Nak kentut. Kita pergi kentut dan fakentin kita basuh kawasan yang kita kendin ni kita basuh dengan niat basuh daripada kendin bila kita niat basuh daripada kendin dia dah terpotong dah niat mandi wajib dia dah terpotong dah Lepas tu kita tuih apa semua mandi dia dah tak jadi mandi wajib sebab kita niat mandi wajib awal tadi sampai satu peringkat baru tengah duk mandi wajib tak habis lagi kita nak kencing. Jadi bila kita kita kencing kita niat nak istinja, nak berkesihkan air kencing kita. Bila kita niat yang tu kita dah berubah niat daripada niat mandi wajib kepada niat istinja. Lepas pada tu kita sambung balik mandi tu dia dah tak panggil mandi wajib lah sebab apa? Sebab dia nak kena balik kepada niat mandi wajib balik. Ramai orang, dia kata, jadi macam tu. Tengah-tengah tu -tengah mandi wajib, dia kencil dulu. Kencil, dia niat nak batu-kencil. Lepas dia batu-kencil, dia tak niat lah. Dia terus carry satu aja Mandi wajibnya tak sah, saya kena. Sebab apa? Sebab tadi ni, sewaktu dia break, nak kencil tu, ayam belum rasa ke seluruh tubuh dia. Maka mandinya belum sah lagi. Ha, dia kata jadi Imam Syafie dia mengingatkan tentang benda ni dia kata jaga-jaga jangan sampai ada orang yang terbuat benda yang macam tu nescayalah dia kata tiada sah mandinya oleh kerana ketinggalan yang demikian itu pula kemudian daripada sudah sempurna wudu nescaya berhajat kepada menyentuh faraj maka batal wudu pula jadi dia kata, Di masalah lain pula jadi kita akan tengok bulan depan detail dia macam mana dia nak kata Bahaya tuan-tuan, kita kena ingat, mandi wajib kita tak sah, apa ibadat kita buat semua tak sah. Kerana mandi wajib tak sah, kita pergi ke Mekah buat haji, haji kita tak sah. Kita balik main, balik dalam keadaan apa? Bawa balik main ikhra. Oh, masalah itu. Ha, jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesilapan-kesilapan yang boleh merosakkan ibadah yang kita buat selama ini. Wallahu Wallahualaikum. Yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu silap saya kita tanggung dengan tabligh kafarah dan surat maaf. شَلُوا اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا مِنَ الْهَيْجِ وَنَاصِحِ الْبِرِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وصلي مرضي الله تبارك وتعالى ان ساداتنا وحاضي سيدنا رسولك اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وافنيعمه ويكا عبيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا. وابي محمد النبي والمرسول اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه